або формою листочків порічок. Усе це набуло якоїсь нової, незвичної ваги та цінності. Він почав відчувати смаки, звуки і пахощі навіть ясніше, ніж у дитинстві. Валерій відкривав для себе їх новий зміст, величність та нескінченність, які не існували самі по собі, а надавали людині хвилини задоволення, Одночасно сповіщаючи про щось таке, про що жодними словами не розповісти. Та чи потрібні слова у спілкуванні з природою. Усі ці враження сплітались у новий, несподіваний букет заспокоювали, і він уже не намагався сягнути думкою кудись далі, ніж у наступний вечір, коли буде зустріч з Галиною – чи на землю почне випадати роса, підсилюючи духмяний аромат нічних квітів, коли заспівають перші півні, натякаючи, що не лише йому не спиться цієї ночі, і ніби задериковато бажатимуть старому чоловікові прожити її благополучно. Не так уже й мало прожити ніч. Вони зараз такі довгі. І цей день закінчився, як колись завершиться все. І знову був вечір і приємне очікування зустрічі з другою людиною. І ритуал зустрічі відбувався, як усі попередні, за винятком тихої напруги і мовчання у відповідь на доброзичливе Валерієве. Добрий вечір. Ще внизу, при вході, Марія попередила його одним словом – Мегера. І відійшла, не зачиняючи дверей. Валерій лише філософськи знизав плечима, буває. І тепер стояв посеред кімнати і чекав вибуху галининих емоцій. «Щось не так, Люба?» «Люба?» Перхнула вона, перекривляючи його лагідний тон. «Змовник, сірий кардинал, що ти замислюєш за моєю спиною?» «Нічого. Сьогодні я займався виключно своїми справами». «А, так, звичайно. Покинув мене саму ворогам, віддав, щоб з'їли». «Заспокойся. Хіба щось трапилось?» Приходив лікар, а потім піп. «Може собі уявити? Піп!» «Лікаря, звичайно, ти прислав. Не відмовляйся ти». Якийсь невихований шмаркач намагався мене мацати, ще й образився, коли я сказала, щоб ішов геть. «Що за країна?» Вештаються якісь лікарі, пруться до спальні, ще й вимагають дозволу на обстеження». «Добре, хоч сказав, дозвольте. А далі?» «Ну, пішов. А я сиджу і чекаю на тебе, щоб визвіритися як слід. Погодишся на обстеження?» «Сумніваюсь. Що можуть знати ті лікарі і чим вони можуть мені допомогти?» Можуть послабити біль, продовжити твоє життя. А навіщо? Тобі стало страшно? Ну, звичайно. Тільки не смерті боюсь. Лякаюсь, що знайдуть там якусь гедоту і вб'ють мене самою назвою. Як я їх ненавиджу. Але, здається, нічого страшного у тебе немає. «Це він так сказав?» «Він». «От бачиш, розумній людині варто глянути і стає зрозуміло, що зі мною усе гаразд, поболить трохи та й перестане, це вже не вперше, а обстеження». «Ти обіцяв, що не допустиш до мене ніяких костоправів?» «Я обіцяв не віддавати тебе до лікарні». «Так» то аналізи можна зробити тут? Так, я все привезу сюди. Тоді я ще подумаю. Але жодних лікарень.